Bună ziua, dragi ascultători! Pentru primirea Marii Taine a Euharistiei sau Împărtășaniei, Mântuitorul a pregătit pe oameni din vreme și apoi a așezat-o, adică a instituit-o la cina cea de taină, cu o zi înainte de Paștele Iudaice și la începutul patimii sale. Promisiunea instituirii e relatată de Evanghelistul Ioan, după ce mântuitorul a săturat în chip minunat mulțimea și după ce aceasta văzând minunea dorea să-l proclame rege, el ținut o cuvântare despre pâinea cerească, adică arătând cu claritate oamenilor necesitatea de a se împărtăși cu trupul și sângele său ca să poată ajunge la viața cea veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi. Și cineva crede întru mine nu va înseta niciodată. Amin, amin, grăiesc vouă. Cel ce va crede întru mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea ce se coboară din cer este aceea din care dacă cineva mănâncă, nu mai moare.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 Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua cea de apoi căci trupul meu este adevărata mâncare și sângele meu adevărata băutură cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne într mine și eu într-el Textele sunt din Evanghelia de la Ioan din capitolul 34 Versetele 47 și 51 și 53 la 56. Pentru contemporanii săi a fost foarte greu să înțeleagă cuvintele acestei mari taine. E greu și pentru noi. Ei se întrebau atunci, cum poate acesta să ne dea trupul său să-l mâncăm? Și de asemenea se întrebau, cum spune el că s-a coborât din cer, când noi cunoaștem pe tatăl său și pe mama sa? Și pentru noi astăzi rămâne misterul tainei și doar credința este cea care aduce lumina, pentru că noi vedem că ne împărtășim sub formă văzută cu pâine și vin, dar știm și credem că de fapt, deci în chip real, Sub această formă văzută a pâinii și vinului, este însuși trupul și sângele Domnului. Instituirea Sfintei Euharistii la cina cea de taină este istorisită de Evanghelii astfel. Iar pe când mâncau ucenicii, Iisus luând pâine a binecuvântat, afrând și dând ucenicilor a zis, Luați mâncați, acesta este trupul meu și luând paharul și mulțumind, le-a dat lor zicând, Beți dintr-o acestea toți! Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Sfântul Apostol Pavel spune în epistola către Corinteni, De la Domnul am primit ceea ce am dat vouă, cum că Domnul în noaptea în care a fost prins a luat pâine și după ce a mulțumit, a frânt-o și a zis, Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, asemenea și paharul pentru cină zicând, Acest pahar este legea cea nouă întru sângele meu, pentru că ori de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar, moartea Domnului vestiți până la venirea Lui. Sfânta Euharistie, a fost așadar instituită pentru totdeauna, săvârșindu-se într-o Domnului și pentru iertarea păcatelor, până la a doua venire a Lui. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!